Bună seara și bun găsit, ascultătorilor dumneavoastră, din toată inima și cu toată dragostea. În primul rând doresc să vă mulțumesc și să vă felicit pentru această emisiune specială pe care o realizați pentru Emanuel, dragul meu prieten și frate. Despre Emanuel se pot spune doar lucruri frumoase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 dar sunt și frânt și sărăcit. Tu mi-ai dat viață și eu am risipit necumpănit. N-am fost nici bun păstor și nici apărător. Și hoții în la ta, eu i-am primit. Doamne, Isuse, mă iartă! Și în încheiere aș vrea să spun: La mulți ani, dragă Emanuel! La mulți ani, ce mai frumos ai tăi cincizeci de ani! și ne-ar plăcea să știm că astăzi ești cel mai fericit. Iar pentru ascultătorii acestei emisiuni și pentru dumneavoastră, doamna Nina Parfentie, aș dori să recit poezia Taxidermie, a lui Emanuel, evident. Numai munții au mai rămas să tremure ca plopii în umbra omului. În rest, totul s-a desăvârșit ceas. Îndeplină lumină, până la epuizare și dizolvare, călcând prin măruntaele sale de paie, ca printr-un parc toamnă, ca printr-un morman de frunze moarte, nimic nu mai amintește de cel care a fost de arcuirea și de tinerețea sa din anii 60-70, poate numai carcasa și eticheta și foarte puțin din blană umanitate. atunci atât de triunfător definită, un animal încă viu, lipsit acum de orice însemnătate, un exponat închis într-un muzeu al științelor naturii. Mă iartă, Doamne, Iisus, copil iubit, mă iartă, la mulți ani, Emanuel Pope, la mulți ani, frate.